Këllë dhalalëtin fë në nëri Thumë emma ba'du I gjithë falëndërimi Dhe mirë njohja i të konë vetëm Allahu gjelle gjelalu hu Zotit të botra ve kryusit të gjithsis Për shëndetjet tona Mëshira, bekimet E Allahu gjelle gjelalu hu Qofshin bë më të mirën dhe zotriju në pengamarë Ve Muhammejdin sallallahu aleyhi sallem Bi shokte ti besnik Bi famina ti të ndërshme Mi bashkëshor të ti të pastra Dhe mbi gjithë muslimanët të sëtë Të pasojnë dhe njëjke rrugën e ti me të mirë Dheri në ditën e gjikimit Allahu Gjellë Gjellëlu Në librën e ti famlart Ka vequar një sure Për të silën surë dhe të flasme me lejnë Allahu Gjellë Gjellëlu Në gjumata ardhme Mirë për të ta veqoj me përmendje Për të tregu se Allahu të barë kjo vë të ala e ka vequë këtë ditë të madhe ditën e gjumas deri sa një kaftin e veçant prej kaftinave të Kur'ani të Allahu Gjelle Gjellu bartë emrin e ditës e gjumas e cila quët surëtul gjumoa surja kaftina e gjumas dhe Allahu Tebare Kjovët e Ala ka përmen në këtë sure prej begativet të ti të cilat i ka lëshu e të ropët e ti në përmjet pengamberit për sallallahu aleyhi wa sallem duke e përmen begatin madhështore ardhjen e ti pasla i duke e përmen begatin tjetër e cila vjen në përmjet ti edhe ajo është zbritja e librit, kur anit famlart, kur anit të begatshëm e në përmjet këti librit ka thënë Allahu gjellu wa ala wa ju zekihim Allahu te bareke wa te ala me ardhën e pengamberit sallallahu aleyhi sallem dhe me zbritjen e librit a rihët qëllimi për të sirën neve në ka kryu e zoti jo në gjellë e gjellë e luhu andaj, besimtari duhet të shikoj e ditën e gjuma ditën e tubimit nga se në gjuhën toni, dojnë dita e tubimit nëse e përkthejma te duhet të shikojnë si mundësi dhe shans dhe formë për të pastruhe, formë për të shmonë nga e keqja, rrugë për të largue preve dretës shërrin dhe ata e cila e pengon mes tina dhe zotit të ti gjell gjellegjellu. Andaj pengamberi sallallahu aleyhjusallem në khutbët të ti, sigur që neve i filojmë khutbët duke ndjekë khutbën e pengamberi sallallahu aleyhjusallem, Pëngaameri alayhi salatu vesselam e ka filluar khudbën e tij, pas sa e ka falendëruar Allahu xhalle jalalu. Qa'an wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kta e ka bëllig pengaameri alayhi salatu vesselam pa të cilën nuk pranohet xhumaja. Pra, pa e thën kët fjali Në khutbe, hoxha, gjumaja nuk është e pranuar. Andaj, qkar do me thanë kjo fjallë? Me të cilën hapët dhe qelet khutbja. Ka thanë, në u dhu billahimi shururi e mfusina. Kërkoj mbrojtje prej Allahu të barë kjo vëtërra nga të këqijat e vedvetës sonë. Nga të këqijat dhe shërët e vedvetës tonë. Pra djeriju ko shërë, njeriju ko të keqe, njeriju barët në vetë vetën e ti, ata që ka qëjtë Allahu Gjelle Gjelaluhu në shumës shurur shumë të këqia. Jo një, shumë të këqia. Pas ta ka thonë për nga mberi, salatu vë selam, dhe kërkojmë mbrojtje prej Allahu të barë kjo vë të ala, min sejiati a'melina nga të këqiat e ve prave tona. Prò pejgamberi Allai salatu vesselam në kët hudbe dhe ju e dini se në Kur'an ne kemi përmendur neve se çka të përsëritet në Kur'an, dhe çka t'vojë obligim Allahu më përsërit çpesh, ajo është shumë e rëndësishme. Allahu e ka bën namazin pas kohë dhe në namaz e ka bën më përsërit Fatihaja, sepse është më e rëndësishmja. At thua, pse e ka bop pejgamberi Allai salatu vesselam që dua Etiloj bo shart, kusht të çdo gjë më të përsëritet. A thuvall, pse njerëzve më u treguan e vazdimsi kët fjali, kët shprehje, kërkoj mbrojtje prej Allahu xhallal Gjelle xjalalu nga sherrrëve të vetës dhe nga të këqijat e punëve tona, pra njeriu, gjatë javës së tij, oj ndesh me dy lloje të veprave. O ju ndajmë dy elemente, me sherrin e vetvetës dhe të kçijat e punëve të tij. Dhe e gjithë e kërcja dhe të gjitha problemet, dhe të gjitha ngatërresat, dhe të gjitha rrugët pa krye, të cilat neve na dalin në jetën ton janë prej këtyre dy elementeve. Janë prej këtyre dy zonafillave, janë prej këtyre dy prej ardhjave të cilat jan të vendosë atë në shpirtin tonë, dhe ajo është sherrri vetvetes dhe të kçijat e punëve tona. Allahu xhallahu ala kemi përmendë te kaptina e niyetit se udhëzimin, drejtimin, zbritjen e hajrit, zbritjen e mirësisë, zbritjen e begatisë e ka vendos në bastonin e niyetit, në bastonin e synimit, në bastin e asaj që e ka për qëllim njëriju në jetën e ti, e cila është e vrëndshme. Ajo është shërri vedvetës. Adha e thapin nga mirëja lehi salatu e selam, ne audhu billahim i shururi e në fusina, e lusim Allahun të në mboj nga e keqja e vedvetës tonë. Pra nëse njëriju ka keqë brenda ti, privod nga e mira, nëse njëriju mendon me shërri, me ndonë me të keqe, nuk e donë në rrugën e Zotit, nuk e donë disiplinën në qka e ka zbritë Allahu të varë kjo vëtara, kjo e pengon nga shumë vejpra të tjera, nga shumë mirësit e Zotit Gjelle Gjelalu. E dyta, për të silën dhe të flasë mi sot, ka thamë për nga meri aleji salatu e selam, dhe nga të këqijet e vejprave tona. Pra, njëriju kër e ban një gjuna, kër e ban një mëkatë Allahu të varë kjo vë nuk e shef diqka penges, si do mos të së është adaptue dhe nësë është përstat me gjunaj. Nësi është bojë gjunaj i let dhe është bojë familiar me gjunajin, nuk i do këti madhë, nuk i do këti që e rezikshme. Dërsa djetarë, gjunajune kanë shembollime helmin, një për i djetarëve të muslimanëve, ka thanë gjunajot janë sikur helmët, sikur helmët, pasojat e të cilave vinë domës dëshmërisht. Pra njeri ju ka mundësi me pi helmin dhe pasojat mjarë shumë ma vonë. Dhe ajë gjatë kse periude që ka nuk indjenë pasojat me të madhe, me mendu se se ka gjetë kur gjo. Me mendu se se ka gjetë kur gjo. Për të largu helmin, për të largu pasojë në helmit, duhet me morë shumë kunder helm me dosë shumë ma të madhe se sa helmë. Por ta larguop pasojën e helmit. Ata janë gjynohet. Duhet me pas njeriu kundër helm. Allahu Jellal walal e ka zbrit Kur'anin dhe e ka dërguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të mëna pastrua, e ka zbrit kundër gjynohe, kundër helm të dy zonafillave brenda neve. Ajo sherrri në vetë drejtët tona dhe veprat e këqija tona. Te Zot kanë pasoja. Në surën Jum'a, surën Jum'a, Allahu xhallahu ala e ka hap surën me tasbih, me madhrim dhe Allahu xhallahu ala. Dhe janë një varg i sureve, të cilat fillojnë me tasbih, madhrim dhe Allahu xhallahu ala. Mir po në surën Jum'a, i ka përmend Allahu xhallahu ala disapër çështëve. Ka thënë Allahu xhallahu ala në surën al-Jum'a, Bismillahirrahmanirrahim. Yësbahu lillahi ma fis samawati wama fil ard Allahun emadron çakonçijei den tok Allahu ti bojn madhrim çakonçijei den tok çka ka krijes e madhron zotin e vet i bën te spi zotit te vet mir po allah u xelona te ayet tjetër ka thana walakin la tafqahuna tasbihahum mir po jone ku kë kuptoni kë tasbihun etera na nuk e kuptojn madhrimin dhe ibadetin çka ja von zogu allahut ka ofsh subscribe-ojn ja madhrimin Allahut. Ne nuk e dëgjojm madhrimin e melaçeve. Nuk e dëgjojm. Mirpafaqojm madhrimin Allahut te barekehu te ala. Qasa qalan Allahu jallala wa huwa al-malik al-quddus al-aziz al-hakim. I gavormend ka Allahu kater aimerat te ti te mdhaj. Ne surën Xum'a. E cila sure duhet besimtar me dit këtë sure. Qese Xumoya janë të përsëritshme. Gjumat janë të përsëritshme. Ka thënë Allahu gjellëvara, Allahun e madronë qakon qijen dhe tokë, dhe ajo është mbreti, sundusi. Pasta është El Kuddus. Kuddus është emër i cili, do me thënja e ti është se Allah është i pasër prej të metave. është i shenë me shëjtri të madhe. Dhe emrat e tij janë të shenjt, dhe ligji i tij është i shenjt, dhe fjala e tij është e shenjt. Pastaj ka thon El Aziz. Allahu është i fortë. Allahu Xhallaluallahu është i fortë. Dhe në fund ka thon El Hakim. Allahu është i urtë. Pastaj Allahu Xhallaluallahu vazhdon ajetin dhe thot: Huwal ladhi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum. Allahu është ai i cili ka dërguar në mesin e analfabetave prej arabëve një të dërguar minhëm nga mesi i tëre e për nga meri alehi salatu vë selam ka qenë me prejardje nga Ismaili alehi salatu vë selam një prej dy djemëve të Ibrahimit alehi mus salatu vë selam ka thënë Allah u gjelluarën nga mesi i tëre të sëtë kanë qenë analfabet nuk kanë di qkrim dhe legjim baathe rësule ka dërgu rësul cilla është dëtyra këti për nga merit cilla është dëtyra këti për nga merit Me ngritë zhvillimin ekonomik Me i pastruhe rrugët Me i mësu njëzit si shmu vesh ma mirë Me i mësu njëzit se si mu zbukuru ma mirë Jo Me u krenu njëni me tjetërin Se si me ush, u garue në jetën e kësaj dote Jo Ba thë min hum rësule Ka dërgur rësul Detyra e ti është kjo Ju allimuhum, jetlu alejhim ajati, tja u ledzoje atyre ajetet e Zotit. Detyra e thingamerit alej salatu e selam, e që është detyra e cdëkut i cili ngritit në mimber, i cili parë e shgri të thingamerit alej salatu e selam, është mi ledzu fjallë të Zotit. Mi ledzu fjallë të Allahu të varë kjo vë të ala. E disa njerës mendojnë se fjallë të Allahu gjellë u ala, nuk janë mjaftu se për të përmirsu dhe për të ndrejtë qëshëria, dhe për të ngritë qëshëria. Dhe disa njëzë më ndojnë se vjallë dhe Zotë i Gjell Gjellelu nuk janë të afta me përmirsu qëshërien dhe me ngritë nivelin e qëshërisë dhe dhënë e sajë. Jo, ki dërguar, ki dërguar, që është dërguar në një qëshëri nuk kanë qenë të zhvilluar në asë një fushë të zhvillimit, se ka një fjallë në zhvillim, dhe kjo me argumenta Allah, se i ka qujtë, unë um mi jinë, analfabet, s'ka nditë as një fush të zhvillimit, mirë, po janë ngritë në bitë të gjitha zhvillimit, janë ngritë në bitë të gjitha zhvillimit, sot bota, sot bota nuk miret vetëm se mi zhvillimin e muslimanve, sot bota nuk ka qasje vetëm në zhvillimit e muslimanve, E djitha kjo që ka shehë për paranimit, zonafillat janë në zhvillime të muslimanëve në Resulin, në ata që ka ardhur pejgamberi alayhi salatu vesselam. Fa e para më a lexo ajetet. E dita, "wa yuzkihim" dhe ti pastroja ato. Ti pastroja ato. Njeriu ka nevojë për pastrim. Njeriu ka nevojë për pastrim. Zhvillimet perëndimore dhe kulturat perëndimore orrhatën dhe mundohen me i treguhe botës se njeri u nuk duhet me ndi faj kur të baje gjuna nuk duhet, andaj shkrynë libra shkrynë libra se njeri u nuk duhet me ndi faj gjdo sen qka e ban është drejta e ti liria e ti qka të doje le ti, le ti theje kretë kufi të gjunahe dhe nuk ka faj sa jo është dëshira e ti është epshi i tira Allah u gjellokat anëve ju zekihim dhe i pastrona ta dhe ju vendosë kufi të moralit do vendos kufijtë e pastrimit, ju vendos se çka duhet me bërë dhe çka s'duhet me bë. Pastaj tha wa yuallimuhumul kitab, they own son librin. They own son librin. Dhe atar kan thën, leximi i ajeteve është leximi Kur'anit, ndërsa mësimi i ajeteve është shpjegimi i tyre. Pejgamberi Ali sallallahu aleyhi وسalam i ka shpjeguar ajetën. Dhe në fund al hikma, ja they own son urtsiya një omëcon, urëcijen. Kjo ajet, i dit ka ndërlidhje me të parin, ku Allah i Gjellivali ka përmejnë 4 emra dhe në fund e ka të reguhe se këto emrat qëfar refleks e kanë dhe qëfar të pasë shirojnë në jetën e besimtarve. Allah është elmelik është mbreti cili ka dërguhe të dërguar dhe nuk ka pasë mundësit i kush me privuket të dërguar, edhepse ka pasë rvatje për të mbiët ata, për të largu prej vendit, për gërëzua ta mirë pa Allah u gjelluar e kam brojtë me mbrojtën e tina ka pasë orvatje për tu për tu ersu dhe për tu mjegullu e qështja e ti pas dhekjes e ti ku ka ndalë prej fejes një numëri madh tëset kanë qenë musliman kanë orvatje me zhduk tiri në pengamerit a.s. ka dështu e Allah u gjellatë el melik ajo është sundusi, ajo është mbrejti ajo ka dërgu të dërguarin dhe ka me plotësu fem e tina pasaj el kuddus ajo është i shenti ajo është i pastor ajo është i pastor nga të mejta gjelle gjelalu huve të barëke vë të qaddes allahu gjelluala kërë ka përën emni l kuddus pas dërgimit për nga mejtë dhe ka përmen jetlu alejhim ajati allahu ja ledzon ajetet njerëzve Lezimi a jetëve është për të madhru Zotin Gjelle Gjelalu Për të madhru Allahun të barëke wa ta'ala El Aziz është juallimuhumul kitab Ja umëson librën Allahu Gjelle wa ala ka përmen Aziz Dërsa emri Aziz është fuqi Allahu është i fort El Aziz është i fort Ajë cili është i fort Dhe për këthimin bukfal Nga gjua Arabe Aziz Dë me thëmë, ajë cili kur vendosë Dicëka së nëndalë kërkush Kjo është Aziz Allah e ka emin, El Aziz Kur vendosën e bëhë dicëka, s'ka fuqi që e ndalë Zhdu këtë emri fuqi për para ti Vesh thotë kun feje kunu bëhu dhe bëhet Mirë po, për balë emrit Aziz Allah e ka përmen Librën Allah për balë emrit e ti, El Aziz I fort, e ka përmen Librën Dhe djetarë kanë thëmë Libri për neve është izja, fuqia, El Aziz, nëse neve dojmë me qenë umët, El Aziz, dhe të izjetin, zotruës e fuqies, aje cila bartë me veti kulturë dhe fe, dhe ngritje, dhe gjithë shkatë shka kodë boje me të ngritje dhe pastrimin, ajo është në liber, a dhe gadanë Allah u gjellovara, El Aziz, ju allimohumul kitab, nëse do një Izzë e ka në liber dhe në fund ka than el hakim i urti vel hikme dhe o mësën urtësien Allahu të barëk e vëtala përbao të tëre katër emrave i ka përmenë katër veprimtari të set i ka bome neve e na kena mundësi përbao të tëre veprimtarive ose me ukiq ose mësë me ukiq me ndjekë për nga merin me i ledzu ajetet e zoti gjellë gjelalu me i mësue Ayetet e Kur'anit dhe Librës dhe me mësuar urtësinë, Allahu Teberake tu Teala dëshiron nëpërmjet këtyre gjërave që nevet të ngrihet si shoqëri. Që që Andaj në çështjen e niyetit, Allahu Teberake tu Teala e ka përmendur se njeriu e udhzon në bazë të niyetit të tij. Allahu Xhella gjele Xjalalu e udhzon njeriu në bazë të njerëve të tij. E dita është pastrimin nga të këqijat pastrimi nga të këqijat. Njeriu nuk arrin udhzim, njeriu nuk arrin përmirësim nëse nuk pendohet dhe nuk ka këç ardje për të, për veprat e liga të tij, për veprat e dyta të tij, dorasa njeriu ban vepra të liga edhe në momentin kur nuk është në botë të liga. Shpeshar njerëzit mendojnë se nëse nuk e ka ofenduar dikan, nuk e ka shaut dikan, nuk e ka Nuk ka bo korupcion dhe nuk ka bo rishvet, nuk ka pija alkohet, nuk i ka bo disat gjunare të, të jashtme dhe të dukshme, dhe nuk i ka shkel të drejtet e dikujna dhe nuk është i, i përlim më ndë një një losje dhe ndë një gjuna. Allah u gjelloha në këtë ajet në mësën se qështë jashtë në të kundër tëmë, qështë jashtë në të kundër tëmë. Veprat e liga nuk janë këto, veprat e liga janë në të shumë të të tjera. Pe veprave të Ligash mos adhurimi zoti gjele i Zotit Xhallal Xalaluhu. Pe veprave të Ligash mos me pas vullnet me, me me val namaz. Pe veprave të Ligash mos me ndjenjë njeriu vullnet ve xhallëri për të adhuruar Zotin e Tij. Pe veprave të Ligash mos me të skuqën me me çel librin e Zotit dhe me lexuata. Pe veprave të Ligash. Pe veprave të Ligash sti mos me mos me pas vullnet me fol me Zotin Tanx Xhallaluhu. Gjele Pe veprave të Ligash. Allah u gjellu ala të këqijat i ka bohe dhe gjunat i ka bohe një për e kaptinave të këqija. Një për e kaptinave të këqija. Pe për kaptinave më të këqija, është mësë me adhuru Zotin gjellë gjellë lu. Pe kaptinave më të ndyta, është njëri u mësë me gjetë energji, mësë me gjetë motiv, mësë me gjetë shtytës dhe nëzitës për të adhuru Zotin e ti të barëke vë të ala. Për të ad Dhe nga meri sallallahu aleyhu sallem Një një grumbull të haditheve Ka folë për një jetin Nëse i lezojm të gjitha hadithet Do të nashkojnë gjumatë të shumë ta Mirë po neve kalojmë në veprën e dyt Ajo është pastrimin nga të këqijat Pastrimin nga të këqijat Dhe se thotë dikush Prej nga e nxerët Dhe nga dul Se mësmebo gjuna e qenë ka gjuna Mësmebo gjuna e dukshme Pas ka në një loj gjuna e që ka së shifët Do ta shohim nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dia t'ardh kan thon, pejgamberi alayhi salatu wassalam kur ka thon, o Zot, ruana nga shëri vetvetes dhe nga shërri i veprave tona. Kush po flet? Kush po flet? Nuk po flet një njeri thjesht. Nuk po flet një njeri i cili ka von krim. Nuk po flet një njeri i cili është i përlim me gjunahe. Nuk po flet një njeri rëndom. Një njeri cili ka mëri gradat e laur të të adhurimit Me gjitha ta i thëtë Allahu gjellu ala Në u dhu billahimin shururi në fësina Ozot në mbrojnë nga të ligat Tona dhe nga të ligat e veprave tona Kush po fletë për nga mberi sallallahu aleyhu sallam Andaj djetarë kanë thonë Njeri ju e arrim kulmin E arrim për sësmorim Në kufite për sësmorim së njërzorës Nëse pastrohet prej dy gjërave Nëse pasword po i digjërove. Por i sherrit të vetës dhe para i sherrit të veprave të tij. Folon për niyetin, se njeriu duhet të pastron niyetin e tij, duhet të pastron sinimin e tij, duhet të pastron qëllimin e tij. Mos më pas në zemrën e tij dallavere. Mos më pas në zemrën e tij dallavere. Dhe përmendën ajetin se Allahu ka thënë, "Allahu i din dallaverët e zemrës." Sa njerëzit e din se ka dallaverë zemra? Sa njerëzit e din se ka dinakri zemra? Njerëzit edin dinakrin e jashtme, edin dinakrin e syve, edin dinakrin e të foljurit, edin dinakrin e dorës, kamës, po dëlaverën e zemrës ku që di? Sa njeri u ka dëlaverën e zemrën e ti, Allahue ka përmen dëlaverën e zemrës, va na të këfisodur Allahue i din të këqijat e zemrës, të këqijat e zemrës. E dyta, të ligat e veprave. Për nga meri sallallahu aleyhi sallam Në një grumbull të haditheve Ka përmenë se Aj aleyhi salatu wasalam, e salam Ka kërkuve falje prej Allahu të e barëk jo vë të ala Nga të ligët e veprave dhe, dhe nga të këqijat e veprave Për nga meri aleyhi salatu e salam Në një hadithat kështu Të smetan hadithin imam muslimi Nga për nga meri sallallahu aleyhi sallam ku ka thënë Alehi Salatu Ves Salam Ja Ejuhannes Oju Njerëz dhe ligërimi dhe drejtimi në këtë për emër Oju Njerëz i është drejtu e kuina shokve të pingamerit Alehi Salatu Ves Salam dhe njerëzve më të mirë të njerëzimit të zëtë janë shokve të ti Alehi Salatu Ves Salam ju ka drejtu me këtë hitab me këtë ligërim Oju Njerëz tubu ilallahi was të gëfiruhu pendohuni të këllahu dhe kërkoni falje ati te bare kjo wa te ala pendohuni të Allahu dhe kërkoni falje ati pendohuni prej sinimeve të këqia dhe kërkoni falje prej vebrave të këqia andaj djetarë studiuasit e njeriut studiuasit e fes atësët e kan studiu fjallën e Zotit Gjelluvala kan përfundu se e keqa njeriut është në dysende qëllimi keq i ti dhe vej praje keqe e ti nuk pastrohet vetëm se me pastrimi në dyave. këtë rëdijave dhe gjënë e këtë hitap të pengamerit ale i salatë të selam të foljurit pendohunit e allohu për e qka e të mu pendu pendohunit kër e ki bohe njetë me bo gjuna e ki bo njetë e ki vendos me bo gjuna pendohu të allohu të varë kjo e të ala nëse njeri ju pendohet prej gjunaot a nuk është pendu prej njetët që e ka bohë me bo gjuna Taubja e ti është e papranuar. Taubja pendimi ti është e papranuar. Tu, po ilallah, përndohë prej gjunahu, do me thanë, vendose me vendosëmorin e prerë, me vendosëmorin e pakthishme, që o, Zotë, nuk të baj kur gjuna. Nuk të baj kur gjuna. O, astagfirullah, dhe kërkoj falje prej teje, prej gjunahu që e ku mba. Mirë, për po, para kësoj, që ka prinë? të obja prej njetit, prej davavereve të zemrës, davavere të zemrës, nëse nuk pastrohen, gjunahat nuk ka mundësi njeri ju me ilan ato. Tha për nga meri Alehi Salatu dhe Salam, dhe inni e tu bufiliomi, i lehi mi e temër rotin. Për nga meri Alehi Salatu dhe Salam, dhe oju njerës, kërkone faljen, për ndohën i të allohë u gjelluar dhe kërkone falje prej ti. Pse valë, pse valë, sepse unë, i kërkoj Allahut falje një qinë herë në dit dhe pendona të kaj një qinë herë në dit një qinë herë në dit ka kërku e taube pendim të Allahut gjelle gjelelu dhe një qinë herë në dit është ba istikfar nga anë e pengamerit sallallahu aleyhi sallam për qëfar gjunahe për cilat të liga për cilat të liga ka fol pengamerit aleyhi sallatu e selam që ka baki njeri i madh aleyhi sallatu e selam A thu ka vota liga. Do sa vogu që ne vore ka dhan. Wa wada'naka wazraq. Ne ta kemi larguar të keqën nga gjoksi jot. Alam nashrah sadrak. Ë nuk ta kemi çel gjoksin tënd, do kemi pastruar. Wa ta qad waghfara laka ma taqaddama min dhanbik wama ta'akhar. Qana Allahu jalla wala. Ne ta kathen, kemi falti gjunahun në sa kibojuna të kaluar nga ata që vjen. Dorsa pejgamberi jo në javë, jo në vit, në ditë. 100 herë është pëndutë Allahu te barekuhu te ala dhe nice narë ka thënë Zotit, o Zot më fal. Çfarë i ka thënë? Sa prej neve musliman të cilët i besojnë Allahu xhelu ala dhe doin më çojnë të udhzuar, e doin më bind Allahu te barekuhu te ala. Sa në ditë thojnë Zotit, o Zot më fal o zotë pëndohëm prej dalaverave të zemrës prej dinakrive të zemrës nërsa më i mirë i njërzimit kjo nuk është më i mirë i, i muslimatëve më i mirë i pengamerve më i mirë i pengamerve ka thonë pengamberi sallallahu aleyhi sallam aditin që e kanë zhiri ma muslimi ka thonë ditin e rinjalljes do të rinjallëm dhe unë jam i pari që ka i bi Allah të sejgde e dhe të më ngritë Allah në një pozitë dhe të mllakmoj Ibrahimi a.s. dhe të mgrit e Allah u gjenëleva në një pozit që ka me mllakmoj Ibrahimi a.s. a Ibrahimi është mik i Allah u gjenëleva atër valë, nga kja ditë që ka kuptojbë djetarë kanë thanë, nga kja ditë kuptojbët se njeri ju edhe nëse nuk ka diçka gjuna që ka e shef me sytë ti, thot nuk ditë një gjuna që ka jam të ba, në një mëka që ka jam të jam të kryje, jam të realizue kja ditë në argument Ded argumenton pejgamberi alayhisalatu sallam u shpendue te Allahu xhallawala jo pri mkatet veçka na mujna mi bo, po u shpendue pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga mos energia, nga mos motivi, nga mos xhallëria se ta adhuroj Allahun moshum se ai meriton moshum. Allahu xhallawala meriton adhurim çka nëse i bëjm sejdë tan jetën tonë dhe vendosim kokën të njëtë në tonë, për ngritë fore Allahu nuk i dilët hakësh. A në nga kjo ka kërku falje dhe istikfar për nga merja lehi salatu e selam, e lusim Allahu në gjellë gjelelu, që Allahu të barë kjo vë të ala, në i pastron dhe laverët e zemrës tona, në i largondin akrit e zemrëve tona, në i shton motivin dhe energijen për të i ba i badet Allahu të barë kjo vë të ala, për të adhuru Allahu në gjellë vë ala, e lusim Allahu të barë kjo vë të ala, që Allahu në gjellë gjelelu të në pastron جعل الله جل جلاله مسلمان كذا شاء الله تدهمن تدبطت مسلمانا والله تفوزون الاسم الله جل وعلا تعالى الله يتيمات استرهن مسلمان كذا شاء الله جل وعلا مزيدت باشكون اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين